أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تول قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال لا حبه زو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وات الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والزراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بالماء فتباعوا بالمعروف واداء الىه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه يا اولي لعلكم تتقون مقصد سوره البقره بيان ضروره المسلود اول مساله اثبات توحيد ثانيا مساله اثبات رساله دریمه ما مسلاه جهات فی سبیر الله و صلوره ما مسلاه انفاق فی سبیر الله صورت په صلوره برخو کې تقسیم نه اوله برخه اصل آیتونه و پا کې اوله اول مسلاه اسباد توحید بیان شوا په دره و بابونو که دره ما برخو دوی ما برخو دو یوسری یو نیوسلش پگا ویا پوریدا پده که دوی ما مسلاه اسباد در رسالت بیان شوا اوغنه ها اعتراضات چی په رسالت ما نیواردی دل, دل دا غی جوابونی او اخیره کې آیت نمبر 23 په نه ورستا د نفیشر کې پھیلی موضوع راوړه د دې لپاره چې توحید مضمون کامل شي بیا داغې نه بعد درېم برخه شروع شوه د 2352 پورې پر دې درېم برخه کې مضمون دی د جهاد فی سبیل الله منګه ویډیو چې د جهاد سره د جهاد درېم جهاد چلور مراتب دی او درې منازل دي په څلور مراتب کې یو مرتبه jihad مع النفس او دا غي څلور قسمونه دویمه مرتبه jihad مع شيطان او دا غي دوه قسمونه او دریمه مرتبه جهاد مع مع الكفار والمنافقين دا او, مرتبا مع و و مرتبا او دا غي څلور قسمونه او څلورمه مرتبه jihad مع ارباب الظلم والمبتدعين او څلورمه مرتبه او دا غي درې قسمونه تفصیل شوی په با دې باندې بیا دې بعد منګ درې منازل بیان کړو د جهاد چې د جهاد درې منازل دي پړاون دي یو پړاو دی ابتدایي منزل دویم درمیانی منزل او دریم اخیری منزل په ابتدایي منزل کې د خبره چړل کیږي او د دې خبرې بحث کیږي چې د مجاهد لپاره د جهاد نمخ کې څه پکار دي په درمیاني منزل کې د دې بحث کیږي چې د مجاهد په پا میدان د جنگ کې څه پکار دي او په اخري منزل کې د دې بحث کېږي چې مجاهد تد جهاد نورسته د فتح په شکل کې یاد شکست په شکل کې څه پکار دي چې باید ووکی نو بیا مونږه د دې منزل لپاره ویلو چې دې په دې منزل لپاره درې خبري ضرور دي سلاش ده د بوزې چې د دې منزل لپاره درې خبري ضرور دي یو خبره د مجاهد تربیت تهذيب الاخلاق دویمه خبره د ملک اصلاح او دریمه خبره د کور اصلاح دا د ابتدایی منزل د لپاره اهم دي او ضرور دی بیا آیت نمبر یو سل واو یا نه دا برخه شروع کیږي نو په یو سل واو نمبر آیت کې اولنې خبره د ابتدایی منزل د لپاره چاغه تهذیب الاخلاق دی د تربیت تربيت د دا داغي باس پدې کیږي کی نو پدې کې موږ ویلو چې لسیپتون بیانای دې مجاهد د پارا پتونه د عقيدي سره تعلق لري او پندسي پتونه د عمل سره تعلق لري ځکه د جهاد په پر وکاوټ کې دوه شیونه دی یو بوزدلی ده او یو سست دی کله کله یو سره بوزدلی جهاد نشي کول نورخه نورخه کوي لیکن د بوزدلې د وجنا جهاد نشي کوله او کله کله یو سره بوزدلی نه خزروري لیکن دا غد وجنه د سستې د وجنه jihad نه کئ نو په دې صفاتو نه بیان شو یو چې د مجاهد ایمان باید په الله باندې دا چې د په ایمان بالله چې د خیر او شر مالک الله د زخم ورکو نو ورکو مالک الله ده نو لوزم نو کالار ات زخم لکلیم زما متا زخم رسی او کالار ات نی لکلیم متا بند رسی گی کالا میں نیٹھا مقرر کڑی پ جہات کے نزو مڑکی گما او کنیر ات مقرر کڑی نو کدا گوند دنیا رات یوزیشی مانشی مرکولے جو یوسفت داو ایمان باللہ ضروری دے او ایمان باللہ دے پر قران ویل ضروری دےکا په علما نه ترغی د ایمان ټول اصول صرف ایمان بالله نه د ایمان ټول اصول بغیر د قرانه د غی مضبوطیانه ممکن نه مونږه مانه سور د نحل ایت راډول او چا الله وی د قران و را لګلم د دې لپاره ده, ده, ده ليثبت الذين امنوا چې ایمان والا پدی کې پدی سرا مضبوط شي ایمانونه مضبوط شي نو یو صفه تو ایمان بالله دویم صفه ایمان بل يوم الاخر چې ایمان وی په ورځ د اخرت باندې اغ په jihad کې غنیمت تغळ نهي اغ په jihad کې شهرت تغळ نهي اغ په jihad کې دنیاوی نور او امور تغळ نهي بلکې هغه صرف او صرف د دې لپاره jihad کړي خپل بدن قرباني ورانده کړي چې الله راضا شي او صرف او صرف د دې لپاره jihad کړي خپل بدن قرباني ورکړي چې د الله دین غالیبي په دنیا کې او دا پدیه کيده من کړي چې من الله پښتنه کوي یو ورځ د دې هرڅه به حساب کتاب ورقم نو کچیرته زه په خنیت باندې په خوسوچ باندې jihad وکما نو مال الله مال الله د غیبت لره کی او کچیرته په نور نیتونو باندې وکما نو بیا به د ما انجام خني کز ځان قربان کم بیا ما د انجام به دویم صفته د ایمان بل یوم الاخر چې ایمان په ورځ د اخرت باندې دریم صفته ول ملائکه چ ایمان بل ملائکه چ ایمان په ملائکو باندې چې الله د سيو مخلوق شتا چا غړ کوي مخلوق دي هغه د الله نه د حکمونو سر غړون نه کوي دا رنگ هغه الله هميشه لپاره د مسلمانانو امداد لرا لیږي نو که زړه د الله تر زده لپاره او په الله باندې توکل باندې په توکل سره جهات کوم او د الله رضا پاره کوم نو الله به زما امداد د په امداد د د زما ایمان دی او تلورم ول کتاب ایمان بل کتاب چې ایمان په قران باندې کتاب نه مراد لته قران دی ځکه قران کې د الله الله د jihad حکم کړي دي په اتو مقصودونو کې چلور مقصد مقاصد هغه د jihad سره تعلق لري اې نیم قران په دې غږیږي چې سره کوم باید د اصلی اصول اصول مهمه دا سره کوم باید کوي شي او د دې سپورټ سره کوم شي ودا لا په کتاب کې شويب دي نو چې ما په کوم کتاب باندې ایمان را دی او په کتاب کې ما ته ته jihad حکم شوی دی مزبۃ jihad نه انکارې نشما یا سستی و کما یا بزدلی و کما او پنځم صفات ونبيين ایمان په انبیاء باندې آشي دا الله پیغمبرانو هميشه jihadونه کړی دی سليمان عليه اسلام کړی دی کی دا نور پیغمبرانو کړ داود عليه السلام کړی دی د صورت کې ان شاء الله واقع د داود عليه د jihad م او دارانگی نور پیغمبرانوم کړی دی ډیر نبی علی السلام په خپل پیغمبر هغه په خپل ډیر جهادونه کړی دی د کفار سره شپګو شوو شوږه لاګان خو په خپل برخه پکې هغه ستدا دی او دین اله دی او نور د غزګانی چې پیغمبر استان په حکم باندې لګی دی دلګی لګی دی یو الهلا کوله او بل الهکله و دا پنځه صفاتونه چې د انسان په عقیده کې راشي یعنی په دې پنځو شیونه باندې یقین راشي نو د نه بب د خ شي د بیا د الله نه بغیر د هیچ چا نه نه ډارېږي د د پهې به د الله نه بغیر د هیچ چا ډار نه جب بجههات نه پاتې کېږي نه نه د مک ډ به ور سرئ نه د ډار به چې بعد به بچی به م وږې پاتې شي بیا سر نوشتته پاتې شي د پهې سوچی چې الله م شته الله بیا ساتې بس رزق موره الله ده نو دا 15ې پتونونهدي دپاره دي او 15فتونه وروسته شوړه دی د پاه چې د عمل کې را شي د سیخ مشي د انسان نه یوصففت هغینمونږه پرونسبب کې ویللو واتل مال الله حې او ورکی مال سره د مینی د الله نه یعنی د الله سره مینه کوي او د الله سره د مینی د وجهه مال لغی چې د الله سره سړی سر می نه کوي د خشي به لغ که نه چې کاره د یو انسان محبوبی په دنیا کې یو سړی د محبوبي د خپل محبوب له خشي سړی ورکي ب خو نه ورکي خشي اغله په توفې وړاندې کوي نو دغه رنګې که د الله سره می نه د چا نو هغه د الله پر الله پهلارره کې او یا مال لګی سر د مینی د مال نه د مال سر می او بیا هم مال لګی دا خصیفت دی یا دی مراد ممررات دا دی چې خش لګيا اما اماا اما خبره دشي لګي د الله پ لاه کې کمزور ش نه لګي پاتې شو استعمال شو ش پچا باندې لګی نو پغرمه نه موږ وزاحت کړو چې پغریبانه پخپلوانو باندې پخپلوانو کې ا کې اوریرون دی پخپلوانو کې خوریون دی پخپلوانو کې ا ماما زامن دی کې به نور رشتي چوکم دی اغم دی ترور زامنه او وغیرہ او یتی مانان دی نو دی خپل له ورارده دی یا خوریه دی دی او یا ک یتیم بل د گاوند کې څوک د یتیم ده ته پاغا باندې او مال لګی او مسکین ده مسکین څه مراد چې ده د سکونت نه ده سکونت یې نه غل پات دل یني مسکین هغه انسان ته ویل کېږي چې خپل مزدوري خو کوي خپل لاس خپل وای لیکن ته پوویږي چې دا غریب مزدوري کوي کار روزگار کوي لیکن اګوزاره یې نه کیږي ور باندې پخپل خاریکی گزارې نه کوي او سوال سوالم نه کوي غلې سوالم نه کوي سکونت اختیار کړي دي د دې ډول کېږي مسكين نو پاغه ما تته تا تاته معلومي خپل شاوخوا کې نو پاغه باندې با مال لګې خښه په پاغه لګې او ابن سبیل او مسافرونه باندې مو با مال لګې کله کله مسافر خپل بل کې خپل لیکن د بل ملک بیا غریب شیلکزم غوانان خپل ملک خجاله دونه و خو مال دولت بلرلو لیکن جنور ملکونو ته مهاجر شو نو اک اکثر التبیا اې څمو سره نو دایو کسیم و محاجر و دا یو قسم مسافر او مهاجر وو دا رنگ کله کرم د سی او سره سفر باندې لاړی بل څه کار د پاره خپل ملک نشه په سہولتونه شته خو په نو سہولتونه نه وو خپل ملک مالدار وو لیکن الته بیا ور سره پیسې ختم شو یا اسباب به ختم شو نو به غریب وو مته کته معلوم شي یاغه کسه ته باغه سره امداد کئ او مال بر باندې خرج کئ او بل وسایلینا او وختونکي نو خو نه راواده مشکات شریف دے دے باب دې پرې باندې چې سوال نارواد زه ان ته باب دې منی خیر نو او بیا پاري کې احاديث راوړي د هغه حدیث چې پای کې د سوال کولو او هغه حرمت به کې بیان کړي نو سوال کول خو نارواد او سائلین مراد من پرون ویلو سائلین مراد هغه سائلین دی هغه غختون کړي چاغه د چازي مواری کړي او بیا دمانه خبره تنشوي د مجبور چې اوسه زیماوری سر ته نو او مال او سر پیسې او سر د سوال کوی چې په دغه وختې یو چا ته و چره به دا مريېکړی وه او اوس چې د ګیر هم پهکې اوسوزی مور هم اوس لنډوممه کارڅنګه ما زیماوری کړړی وه د د حه به اوس ماه راه چې زه خپل کار لندم د زی مور خلاصه کوم زه به دغه خل چا زیور م چېکړی وه یو په کې دا خلک دی دویم خلک پهکې امیرانی ساب شوی دی چاکسر چا امیر حکمکه جهاد da par mal rawde دا سائلین کی دی یا کله کله امیر حکمکه چرد مرګری غریبانان دی نور مرګری نو مالدار مرګری مال راوډه چپدی غریبانان مرګرو باندې ولګو نبی علی اسلام ب اکثرم د کول غریب بچراغون یوالدار ته به وی چې د سره امداد وکا دا سائلین دی او او پا زادولو چټونو کې مدینه عمراد غلامان په هغه کې نن سبا غلامان نشته ده دلته او وف الرقابنا مراده هغه چټونه چې په جهالت کې گیر دي د خلکو ومتماله لګاوه چې د لا کتاب خور شي عام شي او خلک د جهالت نخلاش شي د شرکیات او نخلاش شي د ناراو نخلاش شي تر دې د پوره من سبق ویلو یو صفات مونږه هغه ویلو چې هغه عمل لپاره ضروری دي چې کله یو سړی مال لګی د مال سره مین نه مال سره محبت نه ني د هغه جهاد کې سوستي اغو چاچی مال سره مینه نه نو غو جهاد نه نشتله هغه وې چېر د مال نه پاتیکی د دولت رنه پاتیکی نو په دې وجه هغه بیا مال سره مینه نه جهاد شیکوله سستی کوي بیا جهاد کولو کې په دې وجه وځونه الله د یوسف اتراو چې مال بلګي چې د مال سره مینه ختم شي دویم صفت واقام صلات او جاری کوي مونځ ځکه دانه چې مجاهد کوي جهاد کوي مثبت نه اکثر اندسی سوچ ولئی چې موږ قاسم کوو خیر دا که موږ موږ قضا شاله وینا موږ بنه قزا کې زکه موږ داو پریکټیس ته د الله د یادولو یو زی کرده چې تا تا په کې الله یادېږي پنځو وخته دا چې تکین او تا تا او با با ایمان بالله به تازه کیږي ایمان بالاخرت به تازه کیږي یو دویم دا مونږ شه په منسره د انسان نه به هي ان صلات تنها عن الفحشاء والمنكر په سورته انکبوت کې براشد یویشتمه سپاره نه د یویشتمه سپاره اولنۍ آیت ده آیت نمبر 2 خې د غالبا اغه کلاوي ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا مونږ چې اغه انسان د بهایونه او نارواونه منکې کوم مونږ هغه مونږ په صحیح طریقه باندې نو صحیح طریقې مونږ کوم یو ده یو خو مونږ صحیح طریقه درته اغه ارکان صحیح اداشی رکو صحیح اداشی سجده صحیح اداشی قیام صحیح وشی و غیره و غیره لیکن یو د مون صحیح ادا کدو ادا کول دادی چې په خپل مزمن پوی شي چې په خپل مزمن نه پویږي نو بیا چې مونږ کې ولاړ نو بیا به نور سوچونه بکې د مال سوچونه بکې د دولت سوچونه بکې دا, سو دا رنګې قانون غمون در باندې دا غي کې ډوبه مونږ طرف ته توجه نه کوي انسان په مونږ کې بیا تنګي یم خو نو علاوه واقام صورت او جاری کوي به پوسوره صورت کیو ان شاء الله دو ا صلات خوف د یری د مونز بیان براشی چې صلات خوف کومه طریقه معنی کوي نو صلات خوف د به jihad په وخت کی دا مونز اکثرا خلق کوي د دې لپاره بیا طریقې ان شاء الله بلته وضاحت کو چاول به یو د مونز کیدکه څلور رکات مونز د مثال خبره او زر مجاهدین دي نو اول به پینځه سو مجاهدین پجام باندې ودرېږي امام به مخکشي یو طریقه دادہ مو چې هغه 1500 مجاهدین اوی درکا ته وکي ځکه ترور وکاته موځ ده کنه چې درکا ته کړو کینو دوی په همدې مونږ حالت کې شاته شي سلام بنګر زی پم دې مونږ خبره بنکې دارانګ نور هغه بنکې د دې د مونږ په حالت کې دیب شاته شي او دیب پیری له ودریږي د 1500 کسان مثال خبره هغه 1500 نور برا شي هغه بنیت تټړي امام پس امام ترغې لک صبر کړي او چې د کله امام پوه شي په دې باندې چې اوس خو به 390 کسانو یا 190 کسانو یا اصل کسانو نیت ما په د به دریم رکات شروع کی امام پوه شي نو چې کله تټرور رکعت امام پورې کې خپل می امام مو شو تر رکعت خوښو ان امام به سلام وکړي امام بل په لاړ شي د غورستنی دو رکعت د غورستنی مجاهدین چراغ له دوی خو در رکعت دوی خپل هغه دو پوره کوي ابیا اولنی چې کوم دی دا غوې درکات پاتې وو دا اورستنی خپل منس پوره دوی بشات شي مرټول بشي او هغه چې کوم مجاهدین دی وي براش هغه درکات بخپل پوره کې دا د مزدري طریقې دی خدایو طریقه ما غینه بیان کړه ان شاء الله په صورت نساء کې باغزه کې د دې مکمل وضاحت کو دي تر کې خوف خو شي د پیدا سوال په داکي چې را دوځمه الله کومونکو چې یو جماعت شوی به بل جماعت شوی دا کومه طریقه چې موږ मेंस کې پرېدا او مورچل شو بیا موږ ورسته پورا کا دغه طریقه چې بغو نه ښکاری ساجي بغو نه ښکاری کنه اصل کې دوا جمع زکه الله را نوړلې چې جماعت خراب نشي زکه اسلام موږ او تاسو ته د اجتماعي ترغیب را کړی اسلام اس کلم د اجتماعي دماتې دو حق نه ده په دی الله وی دې اجتماعي بنماته ستا جماعت به یو جماعتي دا و ماتی نه دا په دو منه ب نه پهی جمه د علاق پهجممات کې پهفی کې مسه دا ده چې د علاققی په جممات کې دو جمع نه شي د لارې جمات پم کې جممات مثال خبره یا دلارې یو جوماتی ه ک بیاکه جمعې شي خیر دی دو در چور خو د اققی جوماتته کې دو جم کدللی بس بیاکه جمعه د لالاړی به خپل کور کې مو کې یو جمعه چې ځکه چې یو ایمان پسې به خلهقدري. پوځ جماعت ماتیګنه او په دې باندې حدیث ته پیغمبر علی السلام دي چې ځو نن نبی اسلام راغو جمع شوی جمع و به نبی اسلام لاړو یو صحابي کور کې جمعو کړل جماعت کې جمعنه راکړه نو واقام صلات او جاری کوي په مونځ په مونږ سره د انسان رکله کیږي ځکه الله سره تعلق پنځه وخت الله سره تعلق اوس په دنیا کستا ستا د یو بادشاه سره تعلق یې دسی یو تکړه کسی که والی مثال خبره یو من سبدار هغه سره ستا تعلو کي او ته به ډاډی ورمانې که نه داډ ورې چې زما امداد بکی کوي شا یو ی پیخه وشي زما امداد بکی به کوي م دا ررنې کهستا الله سر تعرو کې چاغ د کائناتو مالک دی د هر ته مالک دی د خیر اوشر مالک دی او چې 15 وخته ستاغه سره تعلوکي او تو پوه کي چېره زما پس سرمانېخوا ششته زما امداد به کوي به راولېږي دارن کې نور امداد به میرو کې نوته بیا سین کې نو پمونسره د انسان ځقله کوي یو بل منسره انسان د بهایې او نارواو نه خلاصيږي ځکه د 15 وخت الله ته ودريږي د پدی سوچ چېر کزن ناروا کوم د بل حق خورم دا خو ځاله الله ودريګم ځه با لاله سبا قیامت پرېم د څه وته ودريګم بیا سوال جواب کوم الله ته ویر کوم به دوی ته پدې کې یو ډارین دوی به نارواونکو بهایې کارونه نه کوي د وسې فطونه چې انسان دا دیمس دا داسې پتون راولي انسان نه سستیو زی دریم صفه وقت او ورکی زکاته دا مخ کې خلاوی وقت المال الله به ودي مال ورکوک ول زکات نو اصل کې التا نفلی صدقات مرادو نفلی ینه انسان خپل روزمره روز یا يا هر میاشت یا يا هر هفته باید خرج کی او زکات زك سره دریم صفه دا فرزی صدقه ده دا فرض ده دا کالې او ز رکل ککیي چې م مال باندې یو کال تیر شو د دا ذکات وررکل کېږي د بان کاې دفې پوه شو نو چې کلی یو انسان نفری سر د کوي او بیا په کال ک هغه فرضی سر ادا اد کوي نو په دی سره د انسانه دنیا می نه ختمږي د مال می نه او سره ختمږي او هغه چې دا مال دا خوام پاتېمانه دا خوام د الله دی نو غ د باومانې وولګه پوه شوی نوات ته ذکته وررکي ذکاته صح... د صحابه به کرامو عمل داو دا چې هغوی مال جمع کوونه دا وی داسې فت نو چې مال جمعکه سبا به خو بدله په کار شي سبانه و خبر ده او بل مال به در سره تایو بده را شي مال بهدی نه شي خلاصه ولی لکن نه س حاله توګه په ډیررو خلکو ب د ورده خمال نو سره شته دی لکن دغ ب ور نه خلاص ید نه شي گیردي پهکې خمال داره دي خپیسې لري لیکن چې بد ور پرې راغلی دهغمال او سره پهابو ډار به پرات لډر پرات ل خلاص ید نه شي په بده ور پراتې دي. نو بده ورځ د پاره مال زمکول چې بده ورځ کې په کار شي, شي. شي. دا اسی اهمه کی دا ځکه ک بده ورځ د الله لکلین بده ورځ نه خلاصوي نشي خان نو د ما خلاصوي شنه د خپل خلاصوي شونه دی بل خلاصوي شي واهت الزکات او ورکی زکات دا فرضی صدقه او واهت المال له حبې کې نفلي صدقه درې سی بدون شو ذال گرم صفات والموفون او پوره کون کې وي به عہده هما د خپل وادو اذا عہد کله چې وادو کی د ذال گرم صفات اهم ضروری صفت حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چې ایت المنافق ثلاثه ثلاثه د منافق درې غټ صفاتونه دي یو پکیداري چې دروغ بوي یو پکیداري چې خیانت وکړي او درې پکیداري اذا عہد او اخلفه کله چې وادو کی خلاف وکړي تختلف وادي خلاف بقیده منافق دغه غټ سیفتونې دي یو خو قران کې واده واده سیفتونې د منافقانو بیان شوه دي نو هغه سیفتونې دي خدادري غټ علامات دي د منافقو اذا عهد اخلفا اذا عهد اخلفه کله واده و کی خلاف بکې واده بماتې دا بیا د امیر سره چي ده دا واده د خان چې د امیر سره دا واده کې چې زبستا امارت لاند ژوند تیروم زبستا اطاعت بکومه نو پدې ځکه کول مو فونه به عہد هم اذا عهدو پدې کې بیاتم دي چته امیر سره واعده وکړه چې بس تا اطاعت کوما نو بیا باغه وعده ماته نه قران کې رضی یو سورته کې اوس مرکز وروتون کې براشي چې ان الا وعده کان مسؤوله ان ان الا عہد کان مسؤوله یکه نو وعده چي ده ته دې پختنه وکي وعده دې کده امیر سره کړی وعده دې کو استاد سره کړی واده دیکه دوست سره کړي واده دیکه بل کوم چا سره کړي داسې پوخته نه کېږي ام مخه به کېږي زمونږ ساب دی واده کووه بیا کیسه کې نه و آوکهسممونونه کووب بیا کیسه کې نه و د د ډیر خال کوئ د د صفت ده پوه شو نو د منافیک او د منافق صفت نه مځان ساه ځکه مناف د منافت صف داسې صفات دی چې دا عامل ریجي یو انسان دا داسوچ کو جهه نیکی کومه منځونه کومه د سونه کومه پنځه وخته حجم کومه jihad هم کوم لیکن کده کی منافقت وی دغه هغه نیکی ټول رجل کیږي دسی د پوی نه وی ځان لا لیکن هغه نیکی رجل کیږي خو ختمي کیږي چې کله بیا مرشي د به وی کومه خوري نیکی کړی دی دغه منافقت دو بیا عملنامه به تشهی یچه به ما عمل لا مکی نه یو بلدا صورت نساء کې برشی چې ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار منافقین د جهنم په اخر کنده کې پراتی دایوبل غټ يهودین بلاند کنده کی د نصارانیین بلاند کنده کی پروتی د مجوسیین بلاند کنده کی د مشرکین بلاند کنده کی چې دو دون غټ سزا وته ملایویږي نو سړی له ونی ځان کې منافقت صفه راولي په شوي او منا حدیث کې راځي او صحابی ده اغا یو زل پجړاو جړل لري زیاد ابو بکر صدیق مخینویرغو رضی الله عنه ورته ویچ ولی جاړی خیرشه وی ماره دغه قزان ماره لکه ز چې منافقو ما د صحابتو جاړی دا ابو لوي ان دي واکینه د صحابتي چې په صحابو کې د منافقت د صفته نه بشکیدو څومره احساسو څومره غم ورسرو په دې جړل چې ماره دغه خار لکه چې منافکه ما کې منافکات به د منافقانو صفات دي ابو بکر صدیق د لاسا وير کړه چې جاړه ما راځه پیغمبر اسلام ته شو نو چې پیغمبر اسلام ته لاړه پیغمبر اسلام ورته وی ولې جاړه و زکه جارم یا رسول الله چې ما نه ښکارې لکه ماکه چې د منافقانو صفاتي د کز چې منافق ما نبی اسلام و ته راڅنګه ته لاڅنګه دا احساس کیږي و یا رسول الله تاسو چې کله موږ ناس ته نو زموږ یو رقم جذبې یو رقم زموږ حالته لیکن کړه چې تا نه شو زموږ یو رقم حالت شي ځکه پیغمبرستاناسو خلک ناشتو دغه غوري نیکس وړي سړی کې نه کنه استاد سره یا عالم سره نو سړی د اغالم سخیغه خبري اوري د اخرت خبري اوري حدیث اوري قران اوري آیت اوري نو هغه سړی حالت بل رکمي لیکن کله چې سړی او اوبیا دنیاوی کیسو کې دوبشي نو دغه حالت بل رکم شي نو یا رسول الله تاسو چې موږ ناشتو زمون حالت یو رکمي او تاسو کله جکشو زمون حالت بل نو په دې وجه جارم لکه مونږ منافقانو یا رسول ځکه جارم دا داخو بیاخرات متباری غرق کما وجړه پدی من راضی نبی اسلام ورته ویل کستا سو حالت هغه سی شي کوم حالت کستا سو زما سر پناسته باندې تاسوب الله سب زیره نبی اسلام ورکرې چې الله به جنته بوزي او کس زیره ده بهر حال د منافقت دا صفات او صحابه دومره کرک کوله دومره احساس و وسرو چیرې مونږ کې د منافقت صفات رانی شي پوښې ولې منافقانو صفات انشاء الله بیا بیان یي سورۃ کې درش د صفات الله بیان یي په سورۃ النساء کې الله د منافقت نهوی صفات بیان یي غالبن نهوی داو نهوی صفات بیان په سورۃ النساء کې سورۃ آل عمران کې خو به بيخي ال تم خډر صفات بیان یي د سورۃ کې میون صفات بیان د منافقانو نو دینه بډیر ځان ساتي د منافقت د منافقت د صفات نه پوښې او نبي السلام تعالی ویای و نبی و غلوز ویای و نبی و جاهد کفاره و المنافقین و علیهم او پیغمبره jihad او کفار سره او جهادو کا منافقین سره او سختی او کپ دوی باندي یو سوال پیدا کی ذهن کې چې کفار خو پیغمبر سم jihad کړي دي منافقان سره jihad نبی سره نه کړي پاحادی سو کې او په تاریخ کې تری خوشه او صغيره فاطمه خانم خکینا فبس نو نبيل السلام تعالی الله فرمای چې د منافقانو سره جهاد وکه په حدیث کې راځي چې پیغمبر ستاسو جهاد نه کړو سر. منافقانو سره یو منافقی نه دی وجلې کلا بلکې عمر فاروق رضی الله عنه او یزلوی چې یا رسول الله حکم راکا چې د ټول منافقان و اجنه عمر فاروق او جلال انسان او غزاران کا ولا شیطان او په غدارانه طلب کوم لار به عمر فاروق ګرځې دو رضی هو راګدو را رو به انسانو نبی اسلام ورته وی نه ځکه دا کار وکما نو خلق به وی چې محمد خو خپل خپلوان وجل ځکه مکی مشرکان خو خپل خپلوان و کنه تر بوران عزيزان چې محمد خو خپل خپلوان وجل و س خپل مرګرې راونیول ځکه منافقان خو د مرګرو په شکل کیږي کنه منافقان خو تر پټ نه لګي چې را مازه مازه مرګر منافق ته وک مؤمن دي خو تاسو ملګری یوې به منافقه کارونه به منافقان یو نوبه بخاله کویچ خپل مرګرو مانیم شوو کړه په دې وجهه باندې منافقان نو وجه نه د دغه آیات لاندې علماء لیکي چې د منافقان و سر jihad په خوله باندې ده په تور باندې نه ده په خوله باندې دوی صفات بیانې چې دا صفات د منافقت د چا کې چوي د منافق ده دا صفات د منافقان چا کې چوي د منافق ده دا په ډیر جهار سره چې هر سره پوښی چې دا صفات خو ماکم شته دا و د خلافې لکه د یو صفات بیان شوې ده کنه نو دا چې چا کې نه دا صفات واده خلاف اغه سړی منافق ده وس هر سړی په خپل ځان کې سوچ وکړي چې ما کې داسې پټ شته کنيشتل نه زه واده خلاف يم کنه نه نو کچیر ته تاسو مونږه زه په شمول زه ما کچیر ته مونږه ټول واده خلاف نه یو نموند شکر ده کو د الله چیرې شکر ده واده خلاف نه یم او کچیر ته واده خلاف یو توبو باسه نن نه چیرې زبودینه بعد واده خلاف نه کوم وس په ټول په یو نه ما دغه منافقت صفات ده بعد ما دا کار نه کومه توبو باسه پوښتنه ول او فونا او پرکوونکي به بیا د خپل وادو ایزا حدو کله چی وادو کی حدیث کرا دي نو پیغمبر فرمای لا ایمان لیمن لا ایمان لیمن لا امانته له ولا دین ولا دین لم له دا غسړي ایمان بالکل نشتا چې هغه امانت کی خیانت کړي او داغه سړی بلکل دیین نهشته چا هغه واده خلاف کوي داس سړی بلکل په دیمان دی نه د بلخی دینداره دی نه که غټ ګیرې پریخي تر نامه پورې پوه شو ګټه ګیرې پرریخي او پټکې یو من نه چې دوې ولی لکنکه واده خلافی دا دینداره نه دی دی په د پټکې ظان ددار کاره کوی دی په د ګه ظان دیدار نشه کاره کو یا ساته وره دنداې په ګه په پټکې په دیشانو نه ده. د دلمهตะ دانه چې ګيري و و یا ګیره مې پرېګدای دې مطلب خبره مطلب ميدانه ده مطلب ميدار ده چې بعضه خلک په ګیره معنی دا سوچ کوي زما خو ګیره شته شرې له درسته ما او پټکه مې وېلې دا خو د دینداري ما نه نه نه یعنی په دې معنی د اطلاق اتلاق مکووي خو شو چې دا چا ګيري دا په دینداري یا دا چا پینسيږي دا په دینداري دا چا پټکه ای دا په دینداري نه نه نه په دې معنی دینداري اتلاق نکي د دیندارې اټلاق په صفاتو باندې کې که یو سړی کې یو صفات د منافقتی دی د دیندار نه ده پرېزګار نه دی کې یو سړی کې اګيره غټه ده لیکن هغه کې صفات د منافقانو ده د مؤمنانو صفات به کې نشټلې نو دا دې چې نه دیندار کېږي نه کله سوي سبب به بس کانټول دیندار وې ځکه پټکی مخ غټ وې او ګریم مخ غټې دي خودی نه دا مطلب وانه چې ګیره بو وای بس ګیره وایو کې بس ولامل جواز پیدا شونه موږ خو ویلو چې ګیره وای ګنای کبیره و کې بلکې واجب د بعض علماوی اکثر علماوی بعض نه اکثر علماوی دا واجب نه کوم دا, دا, دا شومنوزین نووزین اکثر علماوی چې ګیره خرهین چی دی دا ګیره پرخل چی دا واجب دی فرض ځکه یو را کو تلور وزره پیغمبرانو ټول یو بل پیغمبرستان حکم کړي دی چې ګیر اوږد کوئ او بریتونه واړ د باید خلکو بریتونونه بغټې پوه یا د یغ نه دیشنډ پاس پراتې او یا غبد ماشانو غنی پریخي او دا د یدو کارو پیغمبر غمر دا د یهو سر مخالفو کوئ او مووجو سره بریتونه واړې ګږد کوي او دغ حاد ک پ غمر هوکم کی دی او چې هوکمې کړي په دینه د فرضیت ثابتېږيدار یو حی کې راځ نه بیر سلام یو ځل د ایران نه دو کسان راغلی وو پیغمبر علیه السلام پسې او بادشاہ پیغمبر خط رلیگلی اوکنه علیه السلام او بادشاہ اسکار اولوی چه لاتش دا سڑی مال راولی دوی کتا چه ته معمولی سڑی بایی نبی الاسلام یاد اولو اسکار اولوی گل دا سڑی بندی کوي مال راولی اگر چو پویو چه دا خو پیغمبر دیا و اگر چه دسی ملگری دی چه چه لاس ویرار و لاس پی ماتیی صحابه خو دسی خلق خونه وس کیسه یو دیګي صاحب د خلکو چې وزل کله چې د سوله هودی بیا کېدله سوله کېدله موايده کېدله د مکي مشرکان او د نبی اسلام په منځ کې د مکي نه وفت وفد راغله نو هغه وفت له خودلو د پاره صحابه او د پیغمبر لاړ نه لاړ چې پیغمبر به تو کوی صحابه ولاست نه ولاغیله په نور موکو کې دا صحابو نه دی کړی په دغه موکو کې کړی دی وله چې په دغه موکو کې د دشمن د خکار کې غوړي دامن منځان بوشه د نبیستان د اودس وبنه ده اغه بیرغستیس کلیبه چاغه د اودس کوک مو بوچته ته تصکید دهلی اغه بیرغستیس کلیبه داوري دخمن تخ قارکی جو ورمن پیغمبرمان نزان قربان ده کلاسمه نزدیکو لاس ماتو یو زل د مغریب نه شوباط تر ده اغه پیغمبر استان ته په همده وفدو کنه مذاکرات کیدل میوزل د مغریب نه شوباط تر چو د کافرانو وفد کو نوته لاس ما سی وراوړو څوس خبر ابو لاس ور ور وکنه نو مغیراب بن شوبه توره راوغه است مخه پټکړو مغیراب بن شوبه رضی الله عنه او توره د لاس هغه س د لاس ترې است یویشته نو هغه تری چو او ځردارو مشر سره یو ماغه وی د څوک د ازوانه د جذبکه لري د ما لاسه توره مانیستا وګورځو هغه مخه قاره کو خپل نو خپل وراره د تری چخاتې استاد شونه خو ځه پاله هغه ته خپله درا تخته دي پیغمبر سره ملګری خو مکه کتاب چکه مخنه پریخي د غزه پالما او اس ما دا کار کئ هغه ورته زم ما دخپنه بالکل پالما هیڅ پالما خپل کار کوا خو ځواب پیغمبر ما سره لاس پرې ته ته مسلمان نه او د پلیت لازم ما د پیغمبر په بدن باندې ملګوا لري کده پرې ته استه کیند اثر ده نو اوس اخو غرزومه پیغمبر اسلام ته خیر ده وس پرې ده نو خبره دا وا ان چې منافقان خارکیږي په صفاتو باندې په ظاهري لباس نه خارکیږي چې ګیره پرې خېدا پټکي اوېلې چوغې چولې دا, دا, دا پنسيږي کړي تر خنګرو پورې خدای دې کې په پوره پرتګو باسا تد پريزګاره نه ښا پوي شو پريزګاری معلوميږي په صفاتو باندې په اوصاف باندې والموفوونه او پره کوونکی دی بیا عہدې ما خپل وادو باندې اجازه د کله چ وادو کی نو وادا صفت د مومنان ده چې پره کوي به دا رنګ امیر سره وادا چې مستای اطاعت کو ما په جهاد کې د امیر اطاعت کې په غزوه اوهد کې چې کله صحابه د امیر اطاعت نه وکړي په غزوه اوهد کې شخص تو شو کو نه شو هغه پنځوس کسان ته پیغمبر ستاسو کوم کړو چې د غرنه بنره کو زیږي د اوهد غرنه اعلی صحابه کرام خپل منځ کې لکه غلط فهمي وشولا اگر اكو شو خلکه خالد ابن ولید چوکا تل رضی الله هغه ټینګی مسلمان شوه نو هغه شاد خوان راغو او مسلمانین مینس کی ګیر کړه او دغه وجه نه ډیر صحابه شهیدان شوه او د نبی اسلام سکتره او حمزه رضی الله هغه پکې شهید شو دونغه ټ نقصان ور رسیدو چې د امیر اطاعت نه وکړي د امیر اطاعت فرض دیخه چې بیا د وسره وکړو بیا د هغه اطاعت به تاسو فرض دی حدیث چې د امیر اطاعت به مسلمان کوي نو یو صحابي کچیرته د امیر نه یو غلط کار مونږ وینو پیغمبر اسلامي تاسو په اړه باندې صبر کوی که په امیر داس یو غلط کار وی تاسو بغه صبر کوی بغاوت بنه کوی د بغاوت جواز نشته بس لاند خبردار ده پیغمبر اسلامي تاسو په هغه صبر کوی بس پوه شئ دا بنه کوی تاسو بس هغه وځي او باغیان شینانه صبر بکوي چې دا آآ, اا که چې ته داس یو عمل تر سره کی چاغه د کفر یاغه د شرک عملي به بغاوت جواز ترې صرف د کو آ... د کوفر نه لاندي په نور غلطه اعمال کې د بغاوت جواز نشته د امیر نه ول مو او پر اکون کې وي به ادم خپل وادو ایزا حدو کړ چې وادو کې و صابرینا دای تلور صفات سوسپینزم صفات کې نه غلی لکه نه خوشه قضېګر قضېګر مخه بيدويمه و صابرینا او کلکیدون کې وي په الباسای په مالی تکلیفونو کې مالی تکلیفونه کاروبار کې نقصان ورسېدو یا مهاجر شو غریب شو بل ملک مالی تکلیف ته کنه دا آ, یا بلکون تکلیف ور رسیدو مالی دې و دې کې صبر کئ ځان به خپل خوارې به کوي خپل وسه به کوي خنور به صبر کئ دا بنوي چې را مونږ د الله مجاهدین یو مونږ باندې الله خوير نه خړلې مونته الله ولې مونږ باندې زمونږ امداد نه کینانه په دې ټایم کې بدغه شکوکونه او دغه شبهات نو ځان ساتي چېرې الله مو خدای الله مجاهدینو میو الله بلار کې جنگي کوم او دومره تنظیم تيرو دومره سختين تيرو داولي داولي باید څه وشي داولي کې سي بنکه بس تا صبر کې پاغي کې چې دغه دغه کې بده الله خير بس بده کې زماده پر بس یو اغي خیر الله پټکړي نو وصابرينا او کله کې دن کې په فل باساې په مالی تکلیفونو کې چې وبنو باسي ا چې دلوګي مړشو را او په بدنی تکلیفونو کې بدنی تکلیفه په زخمی شوی یا مریض شوی یا بلکو مرض دتهول کدو کور کې د مریضزه زیاته شوي نوتهبد دا نه کې چې دا چال دی د نور کورو ک مشته او دا پهتونونه په دا ما چې چې را شروع شروعدي. کله یو مریض کله بل مریض کله یو مصیبت کله ختم کله بل مصیبت کې انسان کله کله غشی کنه تنگ شي او مؤمن د دغه دغه ځکه بیا مومن لګیږي بیا هم شکر ادا کوي د الله هغه بیا هم صبر کوي په دغه مشکلاتو هغه بیا یاره دی کې به می خیری بس الله به دا امتحان کوي ته لا کړم او دی کې به می خیری چې نه وای او ویر فریاد نکوي یعقوب علیه السلام ته وګور کنه چلوېخ قال زوی ورښوېره په سورته یوسف کې به ان شاء الله راشي چلوېخ دغه زوی ورښتې لیکن رات سی انی اشکو بس وهزن ال الله زما فریاد زما جڑا بس الله له زب الله خپل فریاد او جڑا کومه شکایت نا فریاد ب کوم چې یا را پیدا کی زما زو زبانه چې یا الله دا عفت امامانه را واستره دا دا فتونو سره در درت زخ کارم بل څوک نشته یا الله چې پاره ماندی دا مصیبت راځي دا مصیبتونو ټول هغه په ما باندې را پروت دي بعضی خلګي کاندسه یارم د منګ یو بس نو په دنیا کې چې دوه خدای اپتونم د منګ ماندی او د خدای تکلیفونم د منګ ماندی بل بل خدای له نخقاری څوکا جاهل خلک دسی بیا خبرې کوپر لزان وباسي و بل تک نخقاری خدای له هم د منګ رانی ویلی یو بس په تکلیفونو کې بیا خیر کوي خدای د نګونګاری کوپر لزان وباسي او بیا خدای د نګونګاری نو خدای ګونګار په کوپر لزان وباسلو دا دا د ج د وجهه دا خبرې کوي نو کوپ به و وغې خر کوي خدای هم د وز... او غه کې اواتې نو خدا ساات خبرپه ځانو دګوره د ن د ایمان نو رائ او صبر به کوي بدن... آ... بدنی تکلیفونو کې ین او په وخت د جنکې دا چې په وخت د جنکې د ید شي پلار د شید شي ملګری د شوید شي یا زخمی شي لاسې نه خپی او ته چغ شروع کې چې مونږ خوی ووجلو لکه منافکانو به پیغمبر اسلام باندې دا الزام لګاو چې زمونږ بچی دي مړکړه زمونږه پلرونه دي مړکړه زمونږه موږ د تباکو برباد دی کړو فسوی تعالی عمران کې برآشي سورۃ توبه کې برآشي ان شاء الله خو موږ مان موږ د دا د د دا وجنه موږ غو شوي تبا شو بچی ذاته مړکړه په خلکو باندې او دلوږی مړکړو زکه د د دا د وجنه ماسری دي غیر چا پیرا تنګسی دي لوګه دا پیغمبر اسلام باندې بې بار بار لگو. دا جره پیغمبر اسلام باندې کوله شد د دد وژن منګوي خوار او زار شو نوذ بالله نو هغه به بخپل گند رخکارکو خپل پلیتی و رخکارکړه په خلو باندې ګيري به خپري خوي پیغمبر اسلام سر په صف کې مولاړو منځونه به کول منافقانو صف کې و سوالاړو لیکن جکره به سخت تختی راغله زوی به شید شو یو به زخمي شو نور بس خله خلاصه کړه پیغمبر اسلام pore یاره دې چې د منګوي تباکل بربادي کړوي او کله به د انصاب نه کوي انصاب نه کوي و مال غنیمت په انصاف نه تقسی ي کله به چې دا خو جګ نه دی خود ده د پده دا خو مونږ خلکوې چې ووجې دا پیغامبر د د دیله کممون خو کوشي له او مخکې کوي د منافکانو به دا پرلیې خبره به کولی نور ته خوب پیغمبر نو پیغامبرله پهې خبرهته نقصان نو خپل ګن به راکاره خپل پلیې بر را خپل ایمان نه بان خلاصو پوښې نو علاوه قران کې به دا غوې سوالونو جوابونه ویل علاوه قران کې باید دا غوډه دی فریادونو جوابونه ویل سورۃ توبه کې سورۃ ال عمران کې وحین الباس او په وخت د جنگ کې صبر وکړي ځان وکړي پر موږ ویلو کچ بغزوي اهذاب نو روسته چې کله بنو کول زمونه حمله پول صحابه روان شوي دي ټول صحابه زخمیان روان شوي او روغم روان شوي دي مړی په خپل ځای پریخې دي شهیدان او روان شوی دي یا نور چا پریخې تاسو دا بندوبس کوي مونږ نه لاړو jihad لا دا نه چومره اوس خو لا و سختی و 15 شورهزه نو معصره خلاص نه و چو چوسم بل جنگل روانه دا خبره وساهابو نه کوي دا ویرو فریادہ بلکې کلقو بیا روانو جنگلا وحین الباسه او په وخت جنگ کې دا پنځم صفاتو ښا دا پنځه صفات چې انسان په ځان کې راولي نو د دنیا بسوستي و زی د عملنا یو چې مال لګی یعنی مال په خپل عمل کرا وستل مال لګول نو سستی به تڼوږي د دنیا محبت به تڼوږي د مال محبت به تڼوږي د دنه خدایو به jihad کول شي jihad نه به ډاری کینه پښو زوی به jihad د اساري نه بل چوک به jihad نه اساري نه یاو دویم چې مزه جاری کئ مزه گزاري د سیمونزه چې ارکانیم سه یادا کوي په خپل مزبانه پويګیما چې د خدای سره او کزا نه دغه حفاظت کئ دعا دریم فرضي زکات هم ورکې فرضی, فرضی صدقه یعنی زکات قال په قال اغم ورکې دانه وی چر د ختاوان دې منه بعض خلک وی دخو اولته تاوان دې دا زکات ورکول دا وی ټیکست دې موږ باندې لگے دلې دې بعض خلک دا وی دا موږ باندې جبر دې زلم دې دا ظلم نه دې دا ستاد مال خیره ده چې ستاد مال نه لاو غریب غریب لورکې پوه شو نو درېم چې زکات هم ورکې زکات لا بوج نه وی زکات لا اغنوی ټیکست پوښ ځکه ټکس خو بوځي کنا او څلورم چیرې تلورم صفت چې د وادي پابندي واده خلاف نه دي د تجارت کړي له د بیعت کلکتابه داری د امیر پوښ اطاعت کوي پیغمبر اسلام وو چې دری کسان چې تلېګل کنا درې کسان یو کار باندې په درې کسانو کېبم یو امیر ټاکلو خامخه دوا پیغمبر اجتماعيت لا ترغيب ور کړل پوښ پیغمبر اسلامي جماعت نه بهر مرشو جماعت نه جدا شو او مر شو ویده ده جهالت مبرگ مر شو که تومنه غط عالمی که تومنه غط پریزگاری خو ده جماعتنا جدا شو او مر شو ویده پا جهالت کې مر شو پوشوین نو پا دیو جماعت دیو ضرور ده جماعت تلور صفات شو او بی جماعت که دامری طاعت او پینزم صفت په مالی تکلیفونو په بدنی تکلیفونو او په جنگ کی صبر کول زنک کول. دا په ځده صفات انسان پامل کې راغله سوستي به تنوږي دغه جهاد کې به سوستي نکي جهاد او بیا خو پزړه دغه د خلاصه خوشي به له خیره اولایکا دا له صفاتونو والا خلک الزینا که ساندي صد صدقو چریختین مسلمانان دي چریختین مسلمان پیجنې ریختین مسلمان په ګیره نه ریختین مسلمان په پټکی نه دي چریختین مسلمان په دغه صفاتونو باندې دي دا صفاتونه چې به کې راغله دا چریختین مسلمانم داري چریختین مؤمنم داري نو کړيختنه مسلمان مونږ ته وی ويره پلانکه شريوي وخته جمع کوي او ډېر خسړې دي خه مسلمان دي نو پدي پدي مونږ ته خه مسلمانانه پیدا کړه نور کوګورې وا د خلاف وي جاهلي خبرې بکې پويش کوکی به و باز په تکلیفونو کې ا يره په پينځه وخته مونږ کوي سهار او ماخامه مبدئیمانه د دی انسان خمو مسلمان نه ښکارا کی خمو مسلمان دغه صفات بزان کی راولي د بیا خمو مسلمان نه ښکارا کی ولایکا د لاسو صفاتون والا خلق الزینا کسان دي صدقو چریختنی مسلمانان دي داری قداسه په درکینو قداسه صفه ما کی زریختنی مسلمانانه قداسه صفه بتاس کی تاسو ریختنی مسلمانانه شکر او باسی بیا او ک تاسو کی نه د ځان کی تو توبه او باسی او ځان کی راولی. اولاه او داسی پتونو له خلکه هومل متتكون هم دا د پر زګاره پر ګاره هوپ ژلو متقي متوک د دلته زمون په په کې متکی غو ک چې برې ختن پاک بخي او ره پرخيونه بد خاي ده پ غ است چې برتون واړه مطب دا چې د بخوااسه ب خاي سره پغمبر اسلام برتون واړه کول د بخ نه پراحیزوخه نو برید به ویلی شنه پاکه او کتخ کت به ګوري په سر په سر باندې به صادر او کتخ کت به ګوري لاند لاند به ګوري تسبیب لاس کنی ویلی مونږ څه ویو واه تر نیک سره ده تونه خسر ده خسر نه ده یو زلمی فاروق رضی الله وان هو دا یو شخصو قتلو چې ټټ ټټ ګوري او ډیر ځنه متکی جوړ کړي نو مرې فاروق اعظم ته سر دی ویلی ټټ کړي او ډیر دس ل کوړه چره نه د کوه چرګه جوړه کړې ده و یا می ممن توا ده که نه توا ده نوغ خو ما مخکې او جلال شیان دغ پهناغوختله هغه د درون لاس راغو پرې چر کې او غ او ته تکو ها نه و تخوا پ کې په چټ کې نه نومونږ تخوا بدن ل را وې ده دړ نه په چټ کې توا ده او په خپو کې تخواده پینوکې او په شکل کې توا ده نه ت پهړ ک د ال نه که په شکل کې ته شر له درسته لیکن پر وړ کې د الله ډار نشته رې کې ته واده خلافه پر وړ کې ته ناشکرې پر وړ کې ته دوکي کې غله بل حق له ته تقوادار نه تاسو دوکي ته منافقې نو دانه تاسو خلکو مې منافقان ټاپي و لګوي سیده بس وی پیژنې کوټاپي چا مې لګوي ځکه چې بیا جنگ جوړي ګلنج جوړي کې نه کنه نو اسه بلانجي نه جوړوي دانجه دا سکوګور دسه او دوی ته مخ منافقه نو هغه واخ خپکه دی په پزې چې هغه ترغیب وير کې چې ګور دا د عمر فاروق او عمر فاروق نش ترې چې چټکی وي اخو امیل المؤمنین نو کذا تو کمل المؤمنین پیدا شو هغه ویل نو زه خیر دی بیا خو سم المؤمنین نه چټور ځان امیر المؤمنان جوړ کو نو الایکا او دالسیپدون والا خلق هم المتقون هم دا خلق متقیا دي هم دا خلق پرېزګار دي دالسیپتونه بیان شوم وسه د دې آیت نمبر رساله اطا وی نه خلاصه به ویم د دې سبق بین شازه سبق و زموږه ټیم چې پاتری دې کې به خلاصو ویل شي او کې ځان سره خلاصه د دې نه خامغه ویلو چې د ابتدایي منزل لپاره د جهاد درې منازل د کنا د بار بار ویم چې ځین کې تکراریږي د جهاد درې منازل ابتدایي منزل درمیاني منزل او آخري منزل ابتدایي منزل کې درې خبرې ضروري دي یو د مجاید تربیت نو په دې یو آیت کې د مجاهد تربیت وشو د ایمان اسلام وشو او د عمل اسلام وشو سید کنا اوس دیمه خبره تشه وا د ملک اصلاح مجاهد لپاره دویم د دو ملک اصلاح ضروری ده نو د دې ځنه اوس د ملک استاد لپاره چلوور قوانین بیانې د آیت نمبر یو سلو عطا وی نه نیولې تر آیت نمبر یو سلو آیت نمبر یو سلو عطا ته پوره اولی قیزان سرا آیت نمبر یو سلو عطاویانا تر آیت نمبر یو سلو عطا تیا پوری لس آیتون دي پدی که اللہ دا ملک اصلاح دا پارا چلور قوانین بیا نئی ځکه چې ملک اصلاح نئی نمجاہد جہاد نشی کولے اقدامی جہاد خوا اقدامی جہاد او یو دے آغا جہاد چاگیتا اقدامی ویلکی گی او یو جہاد دے چاگا غالبا عیني جهاد تو ویل کی چې فرض عيني فرض عین اغه جهادي چې کافر په مسلمان باندې حمله وکي ته اشغال ویو په لنډه کې اشغال متول کی او کافر چې په مسلمان باندې حمله وکي دي ته ویل کیږي دا به اقدام جهاد نه ده دا به په ملک فرد فرد باندې په کونډي خزم باندې فرض ده خام په کونډي خزم باندې دا jihad farzi د ملک په یو یو شخص باندې دا jihad farzi چې کله کافر په ملک باندې حمله وکړي پدې باندې ځان پوي کوي دغه ټیم کې په دغه jihad کې پدې باندې خزانه پوي کوي په دغه jihad کې چې کافر در باندې حمله وکړي ان اشغال وکړي په دغه وخت کې امیر کده کندی خزینه په زور باندې دغه مال اخلي کنه امیر د لپاره دی مال کمي کنه د مجاهدینو سره مال ضرورت دي او په زور باندې تنه مال اخلي فضور کوندی نا دا دا د امیر دا, دا پار جایز دی دا دا فکر دي دی ولی جایز دي زکا کچیرت دا کوند خزا دا سی مثال ورکی خواه دا مثال ورکی چطردی هده پوری دا اینی جهاد چره دا اشغال دا دونه هده پوری ضرور دی زکا کچیرت دا کوند خپل مال ویر نکی امیر لا او جهاد اونشی نو کافر براشیم دا کوند با بوزی وینز قطل غلام عزت به لټکی امر امال چې دی خزي سره او کافر به تنه والی او عزت به ملړ شي او دین او ارث به ملړ شي په دې وخت کې امير بداغه غمال اخلي جهاد بکی او شکه کافرانو وتل فتح حاصله شولا شکست وير کړو نو بیا به امیر برتا هغه هغه چانه جهار چانه چې مال غسته او د هغه امیر به سره یی دانا چې به حسابا یوداش اش دیودا شرط ورکشته چې هغه حساب بینولې چې په دغه دغه منطګه کې په دغه دغه کلیکې دوه دوه خلکونه مال غسته لشوې رې چا نه په زور چا پر راځا ورکړي ده له همدې چې کله فتحه حاصله شوه او د غنیمت مال نه باغې اګار چا له خپل مال بیرته واپس کړي دا ايني jihad دی دلته دا jihad چې کوڼې د اکدامي jihad باس مونږ کوخان د ايني jihad باس مونږ نه کوو ايني خو اسانه خبر چې په ټول فرض ده په ايني jihad کې بیا د مور اجازه ته ضرورت نشته دغه د مور اجازه نه بغیر هم چې ځکه فرض دی درمانه امره مور به کافران بوزي بیا ایزت به وته خراب کی نو په دې وجه باندې عینی jihad کی د مور اجازه ضروری نه ده لیکن اکدامي jihad ته هغه حدیثو کې چرایي چې مجاهد لا د مور د jihad نه د مور د اجازه نه بغیر jihad کول ضروری نه دي هغه اکدامي jihad یادی چې اوس لپاره مثال خبر افغانستان باندې دلته ولقده د حکومت ته پوښی د مجاهدین دی مثال خبره دوی چې کله خپل ملک اصلاح راوسته دوی بیا په نور ملکونو باندې جهاد کوي ښه د ملک اصلاح کوونې ذکر کوي دا دغه حالت دپاره ذکر کوي اوس خو یې جهاد خلاص او ختم شو اوس په دې خلکو باندې دا فرض چې دا سلور قوانین دا د الله ذکر کړی دی دا باید په ملک جاری کې چې ملک دا سلور قوانین جاری کې ظلم ختم شي عادل قائم شي یو کوي نظام جوړ شي د سیو نظام چای کی ظلم نه دی د سیو نظام چای کی عدل او انصافي نبي په بل ملک د د دین निजाम قران دیس دا که کنه چې د نن निजाम میو منا کو دنه منولو یا مسلمان ش یا د دین निजाम لاندې ځن راول او یا کنه مسلمانې کې د دین निजाम لا د دین निजाम لاندې د دین निजाम لاندې ش مونږ د ټکس راکې د زیاب یا له راکې کدام نه منې نو من من که. که جنگ لته تیار اغا اغه اغه اغه ټایم کې ده پوښي مغزم خلاصو بده منی د د د سلور کوانې چیز ذکر کوي د اقدامې جهاد د پاره کوي دویښ نو څلور قوانين د ملک د اصلاح لپاره د الله بیانې زکه چې ملکي ظلمي زیاتې د مجاهد جهاد نشي کولې یو قانون ځکه کوي اولیکې ځان سره یو قانون آیت نمبر یو سره عطا ويا نها ويا کې ورور وې ما وې کوي دا خلاصه دا خلاصه ما مخ کې اهم ده پس پښتوق ته طالب چې پلان کې آیت نمبر یو سره عطا ويا نها ويا کې د قانون دی بس په یو ټېې دو تونونه ویلله خلاصکه په یو ټکې کې چې دا یو ټکې مزده کوو چېت نم ولات نهو ک دا خبره ده پلانکې خبره ده نو په یو ټکې په یو جله باې تاسو هغه دوای تونونه ټول تشرې کی ی له پس کس خپله پوهږي چې دی ک چ ش دا خلاصه هکه مهمه ده او ل تر ترجمه در ځې د غ آ دکنې د نه در ځي نه پوهی کې بیاخ کته نه پختنه وکم جیو سورات اتاوی کی چشید یو سوره نمبر ایت کی تاخه ترجمه به درزی لیکن دا بن درزی چبای کی چشید یو شوي نو پدی ایت نمبر یوسل او یوسل نهاوی د ملک استاد پاره القصاص من الظالم القصاص من الظالم بدله اغستل د ظالم نه قصاص ولیکی کی بدله اغستل ولا. دا بصوقي دا وګور حاکمان کوي خان عوام سره د اختیار نشته دا نه چي عوام خپل سره خپل سره مینه دا قوانين نافذ کوي نه نا. دا امیر سره او دا وخت حاکم سره دا اختیار ده القصاص من الظالم دا ظالم نه بدلا غستل دا ولي ضروري ده که په ملک د ظالم نه د بدلي اغستو نظام ني نو ظلم بزیاتيږي ظالم بظلم کوي به ارطرد ګرزي چې ولا ما غوړه د تور کړي ده ته تاسو ګورئ قتل به قتل بوکي په دغه نور نظامونو کې قتل به تو عدالت لا بظنظورو نه پلاس کی تو عدالت لا به د روانی تابع کده چې کشمیر په تا کړي لري چې چې د فلسطینی فتح کړي دسی رواني ارطرد بګرزي چې ولا ما غوړه لوې به ظلم، کړي به زیاتې لیکن دی وړ په فخر روانی رواني دونې مړی میکړي دونه مړی دو دونه خلک مې وې جلي پولیس نو ظالم بدړکیږي کبدلوانه غسل شي ظالم بدړای ظلم نه ظلم کولو باندې دا دونه اهم ده دو نقصان پیدا کیږي په کس په قصاص نه غسلوکې دوه نقصان یو نقصان دا پیدا کیږي چې ظالمان ډاډګي ظالمان ډاډګي په ظلم کوو باندې بیا خلک هم داغه د ظلم داغه شروع کې یار دا خو ظالم ده کنه او ژوند د پاره خو مجبور دی د زالم قدر عزت کوسه مجبور وی ولته ک قدر عزت و نکو د ظالم ده زیاته برمنو کی ظلم برمنو کی په ژوند او د قیامت نه ده حدیث کې رازي نبی استن فرمای کله چې د ظالم سړی عزت او قدر د دې د شروع شو چې د ظالم ده ما سب زیاته و کی قیامت انتظار کوي تہ دمر ضروري ده چې دا د قانون کیناکه کنا بچو ويند کنا خوښ نو یو نقصان یو फायदा ده دا چې ظالمان به مرعوب شي یعنی کمزوري بشي به به ظلم کومانه به ډاډه کیږي نه به چې ظلم کینو سل پر به سوچ کوي چې دا ظلم کومه به ما سره څکیږي سوچ به کوي بیا ظلم بین شکول او که زدا نظام د قصاص نی ظالم بخو خسته ظلمونه او اوخه داړه دا ارت ترنی وګرزی دویمه فائدہ ده چا چا سره چی زلم شوه اغه سره به مطمئن شي چیرې زم ما د زلم بدله خو هغه ستل شو کنه ما له ضرورت ته چی زوس دخمنه وکما ما له ضرورت ته چی زو د زيو وزنم پلاری وزنم او یا دیو وژنم یا بل څه غلط زمان چه زمان چه کار وکم زما زما کار دي زما بدلخو زلم ده ده ما سي ظلم کړي واه ازما بدلت نه واغستل شو نو د مظلومانو به مظلومان به مطمئني مظلوم سره وبیا په دې ډاډه چې ما سربې ظلم نکي آئنده نو مرکه ملک بشر ختم شي کنه فساد به ختم شي ته یو قانون سره خام یو زل امر فاروق رضی اللہ عنہو پا زمانه که یو غسانی بادشاہ در غسانی چلید دا دا عرب و محلکه لکن دا عیسیان چیوی و دا خلق او دا عسانی بادشاہ سره شپیت زر لخکر و لک... دا اولی لک... که دا لیکی خدا کسی دا نکو ما دار تا دا تبیمو سر مگره و د دا دا دا تشریع دا, دا, دا. غسانی بادشاہ سر زر لخکر را و راغ مسلمان شو چ مسلمان شو طواف کو او ټیم همونه ضرورت طواف کو نو چې طواف کوونو یو بدو بدو مته کلیوال غریب پړې هغه په دمن اخپکه خو د یو چپیډه ورکړه د خوځه بادشاہ مې غوېر شپیتو زرو خلکو مشريما چپیډه ورکړه ملکېما چپیډه چې ورکړه بدو سړی لاړو عمر فاروق زنه ہوتا چې پناه کې ویلما دا عمره دا حج دلته خامه خپي وبله پاسه کیږي دا هم څه قصد نه دی مومر فاروق زنه هو د غساني بادشاه رغه غوخته چترشه د لوی والي وای د زما په خپل منختک یو خو خانوالي وي کسب دني خيوه ک کسب دني خيوم ته ته پیړه حق نه چدل ورکړې ما له براغلي ارشوي بوي ما ودنه پښتنه کړې وې تا ور د ظلم کوځياته کو له هازه ته تیار شه دیتاله سپېړه دېر کې وس دغه خپل سپېړه بدلا خلې قصاص باخلي هغه و هو د خزمه توهينه نو ما بده سره ما چې کی ما وای په سپېړه باندې دا زما توهین دي نو ماره فاروق ځا ته وي ماره درو ورځې وخت راکا د سوچ کومه ماره فاروق ته وي چې غره درو ورځې وخت مخ نشته لري هوتا چون ملمه او نو مسلمان شوی نو استاد پر درو ورځې وخت आले در کومه قساني با په درو ورځې کې ځان لا راو کتل او تختې وکړه و تختې دو چې و تختې دو او, او, او, تخت او, تخت او مرتض يوزل چې کل روميانو سره د مسلمانانو جنګونو روانو مې دروم د غسانې بچو د روم په لخر کې به جنګېدو یو مسلمان ته وی کما سره امیر امیر المؤمنين دا ظلم نه وکړي چې یو بدوتې چې دلته سپېړې ويرکا به زماده شپې ته زر لخر بس په لخر کې جنګېره د روميانو په لخر کې به نه جنګېده او تاسو امیر ما سره ظلم کو کنه زیاتې وک غويخه هغه مسلمان راغو عمر فاروق غسانې بادشاہ خودسیوی عمر فاروق ودا خو یو غسانې ده او شپته زلخ کړی کله دغه نسل شیم کنه زبده خدای نظام چې بزه د چا سره په چالي hazardous نه کما زکه مانا وب خود پختنه کې چې تاول زالم پختنه نه وکړي ده ده مظلوم پختنه نه وکړي نو که د یو غسانې ده چې ده, ده زر غسانيان شي کنه سل غسانيان او مرتد شي مرتد شي کنه مال سره نقصان ده ځان له نقصان ده اخر ده ځنه ته با کومه له خص نقصان نه درکړي او باکی نخ کړې نو فتح او شکست د خدای لاس کړي نو که خدای د ده دوی نه مونږ نه شکست نکلي په نصیب کې بدن به شکست وخر او که خدای د دوی نه زمون په نصیب کی فتح لیکلي مونږ به من غالب کېږو بیا مذلادی کی سکه نیمه چریه وله مرتضو زده قصاص په قصا کې الله مال کوم راکړه یته مظلوم پختنه به امیر باندې فرض د چ پختنه به کې د مظلوم دا یو قانون د ملک د پار ال قصاص من الظالم ظالم نو بدلا غستل کی دویم قانون چره آیت نمبر زروه مو لیکه آیت نمبر یو سلو اتیا یو اتیا او دو اتیا کې یو سلو اتیا یو اتیا او دو اتیا کې چې تقسیم الاموال بل شرعی قانون شرعیه مالونه په تقسیمی کې په قانون د شریعت باندې دویم قانون د ملک استاد پاره حاکم د وخت باغه دا قانون جاری کوي چې میراث په شریعت په قا... پچوکاټ کې تقسیمی زکه اکثره جنگ جگړه په میراث باندې تر ورار سره ورانی په میراث باندې وراره تر سره ورانی ماما خوری سره خوری ماما سره ورانی پښه دارنګ یتیم ورانی اکثرا زره د مال حق نه راکې زم ما زم ما د پلار جائادات د مال نه راکې زم ما حق نو اکثر تر دې خبر اوروسيږي چې جنگ جګړو له خبره لاړه شي دښمنانو له خبره لاړه شي قتل وکیتاله خبره لاړه شي یا وراره اجک ستر ووجني یا تر راجی شورار ووجني یا غ یتیم چې غ سره ظلم کیږي هغه راجک شي او تر یا ماما یار څوک چي ده چا سره چلانجر هغه ووجني نو شر فساد ته خبره لاړه وته نو آلاوي چې دوی به نه کوي قانون د شریعت مریمال تقسیموي نو هر څاله بخپله برخه ملاوي زی لغپله لا لغپله مور لغپله خور لغپله خزی لغپله نو چار څاله حق ملاوي شونه غبلونه چې جنگ کوي الیونه چې به شر جوړي فساد جوړي هغه ته به وي د دې مسئولین حکومت تقسیم کړي اب ورته ورورا کته یتیمی کارسو کې استادونه حق کې شریعت کې شریعت تر دا حق مکرر کړي شرعت نمبر رات خدای ته حکم مقرر کړي او داسورت النساء ایت نمبر 12 و 13 کې دا قوانین به الله ذکر کړي د تقسیم د مال د تقسیمو هغه 12 شکلونه دي هغه البته به ذکر کړي الله نو چوک بځلم نه کیږي باندې کې هرڅو په خپل برخوان خوشالي لنجي بنئ خپل ولي به نه خرابيږي اصل رحمي به نه خرابيږي شرف وصاد به نه جوړيږي ملک به امن امانی لنجي دا دویم قانون دی چې تقسیم الاموال بالقانون الشرعيہ مالونه په تقسیم ولې شي په قانون د شریعت باندې هر څاله خپل حق ملويږي بل دا اختیار نه لري چې بل حق منی خپقې دي دریم قانون ذکر کیږي آیت نمبر یو سولو دریاتیا کې یو سولو دریاتیا نیولی ولې تر آیت نمبر یو سولو وقتیا پورې یو سولو دریاتیا تر آیت نمبر یو سولو وقتیا پورې دا دریم قانون دی د ملک ریسلا د پرا حکم وصوم لِ ارتباطِ نفس دروجی حکم سوم ویلکی گرو جیلا حکم و سوم دروجی حکم لِ ارتباطِ دپار دا, دا تڑلو نفسی دا نفس بادشاہ با ملکی دسیو نظام جوڑی چه خلق یا خلق پویا کوي جتا جمعات چې دا یا لوی پروٹنشنل دے د حاکیمانو سره جمعات کې ایمام په جمعه ک ور اوواغته را غونډېي نو باشا به دا په مو باندې یعنی امامانو باندې یا بر لامان طریقه طرقبه جوړی بس او خلکو په دی پوه چې ګوره تاسو باید د وروي وودی که فرض رووجي دي او سزا به وررکې بهقا ده چ کې نه شي دهغې ځان ل قوانین دي او که او ترغی به وورې د نفری روجلم کله چې دا نفسه نجه ټول تنجال جوړي نفس و وجه شکنا هغه وی چیرې د ازما مال خو لګ دې کنه دا بل مال مې مخړه لوي دا د نفس لوګي چې دا بل حق خوړه لته یاري په وښوې دوی چیرې دا یتیم مال مې مخړه لوي ځکه زما خدا لګ دې په دې مې گزارانه کی دوی دا, دا نفس دله مجبوری دا نفس دونه وګي چې چی دوی چیرې دا بل مال مې نو په دې بیا چې مال او نو شر دې ځان لنجشوا نو ملک بیا خو فساد شو ج چې ملکې فاد شي عمل ختم شي جهات به وشي دا دریم قانون دی هو مصومله ارتباط نفس د ر نظام بهوي ځکه رووجی سره انسان له احساس کېږ چ ل وې پات شم د غریبانان به سره کوي چې دوی د وګې پهلوګ کې وقت ری د به مال لګ بیا په خلکو باندې په غریبانان باندې ځکه احساس به ور سري د غریبانان د لې د تند یو دو د نفس چ به آ... کانټروللي ت شو بهوي. عقب اوګه اوګه به نګی نفسين چې د بل حق لغل شي په دې به ان شاء الله پدې ځکه پوره تفصیل ان قانون او څلورم قانون آیت نمبر یو سلو آتا ته کی نهي ان نهي انل ان رشوت بندول فساد بندول دا اهم ده کړه رشوت په عامي فساد عامي مظالم په پیسې ورکه ځان بخلاصي بیا لم کوي بیا لم کوي بیا به ظلم کوي پوهشدارې مضلووم به هم چره بیا اعتاد مضوم به و چره دا ظالم منې قزه ریزه وکم په قذا کې یا په او ظم اوض کې م بر شت ویر کې ځان به خلاص کې زما ری زهب پرط بس یو کنچ کې زما غ بهڅوکري زهخ دوه پیس رم نه چې زه پیسې و لګوم ځکه مالدار پیسې و لګي سړ برونی کاې ک یادت لیکن ملک خو مالدار لک خلک کې غیبانان ډېري نو چې ریشت عامې مظالمان به زلم کوي د بلحقک ب خوري بل سره لم کوي سره زیاته کوي رشت به وورکول لکه بخوري ل لکو کې به دولهکه پهغمانې لګوي په حقیمانومان دی اوته لکه به ګیرډ ل چې ختمی بیا بظلم کئ بیا بظلم کئ بیا بظلم کئ نو ملک خو فساد نش ختمیده لبیا ودا تلورم قانونو چن ان نهیو ان ال ارتشاء رشوت بندول په ملکه تر دې ز پوری دا خلاصه بست نوور خلاصه می ویله خلته ټایم نشته بدن دا, دا خلاصی د تلور قوانین ان شاء الله سبانه شروع کووخام لئس البرره نده نیکی انتو والو جوه کم چواراوی تاسو مخون اخبل قبل المشرق <تصفيق> والمغرب بطرف ده مشرق و مغرب ولیکن البرره لیکن نیکی د نیکی منداغا چا یا ولیکن البرره لکن نیک ته مناغا سوک آمن بالله چه ایمان رادو باندې بانده والیوم الاخر او پا ورز باندې والملائكه او ملائكو باندې ولکتاب او قران باندې او نبي او پیغمبرانو باندې وات المال ورکی او نیک دغه سوق چی ورکی مال الله او به سره د مينې د الله نه یا سره د مينې د مال نه زویل کور باخ پلوانو ته وليتام او یتیمانو ته او المساکین او مسکینانو ته او ابن السبيل او مسافر او توسع الين غختونکو ته وفي الرقاب او بازا دولو د چټونکو کې واقامه سر ته او جاری کوي من اته ذکات او ورکي ذکاتول موفونه به ه د یم او پوره کوون دواده خپلو دواده خپلو ضا اهددو کله چې واده وکې او برری نهفل او کله کدون ک ب په مالی تکلیفونو کې ز را او به بدنی تلیفونو کې ین البثې او په وخته جنکې ولایکه دا خلک دالسسیفتون والله خلک اللهزینا کساندي صدقوا چې لريختي مسلمانان دي او لایکه او دا خلک د لاسو صفاتونه والا هم المتقون هم دوی د پړیسګاران یو کا استقرار وکه امين سب تاسو تکرار وکه به به و